Проказував, чи тільки хотів проказувати, а насправді тільки в думці Кволо перебирав вірші Корану, так само, як перебирав пальцями ніг. Взуття мав з такого тонкого сап'яну, що видно було крізь шкіру, як ворушить пальцями ніг. Взуття таке саме, як у Мустафи. І халат на ньому теж з таких самих бруських шовків, і шаровари, і тюрбан. І тоді прийшов до нього сам Мустафа. Сів коло узголів'я, Задумливо дивився в простір, був величний і неприступний. Це ти? поспитав Джехангір. Я, відповів Мустафа, але ж тебе вбито. Вбили не мене іншого Мустафу. Звідки знаєш, що вбили не тебе, а іншого? Цього не змогу пояснити знання дається від народження. Як це прекрасно, прошепотів Джехангір. А Мустафа відповів йому рядками з Корану Губить нас тільки час А ненависть, спитав Джихангір Що ненависть? Любов душі за неї сто крат Ось я полюбив тебе і прийшов, щоб допомогти І ти поможеш? Поможу І дав Джихангірові дему І шовкова тиша обступила його звідусіль Наповнила йому душу і аромати забуття заволоділи ним Він був ніби ангел Не розбирав, де живе, а де мертве І Мустафу бачив, чи не бачив Той відпливав від нього, зникав нечутно М'яко, тихо і повільно, поки й щез Лишилося ім'я Але що ім'я? Навіть воно розтануло з димом Тільки в невидимому найвищий ступінь реальності і ще безліч разів приходив до Шихангіра Мустафа, сідав коло нього, і вони цілими годинами вели неквапливі бесіди. Представлені султаном люди метушилися довкола, прислухалися до голосів, що лунали, але не бачили Мустафи. Не володіли даром проникнення в невидимість. нещасні, жалюгідні люди». Відходячи, Мустафа щоразу подавав на прощання Джихангіру свою сильну білу руку і непомітно вкладав недужому в долоню кілька кульок дему. «Пам'ятай мою любов до тебе, брате», – казав тихо. Джихангір плакав от розчуленості. Так на сльозах і запливав у світ, де червоними снами розцвітали маки, палали бахромчатими вогнями в солодко-обезвладнюючих мареннях, Послушливо відкривали перед джихангіром безмір і безодень, де клубочили ядучі випари небуття, а над ними розлунював розухвалений спів «Бюль-бюле». Вже не повертався до свідомости. Султанські прибічні лікарі були безсилі. Все в джихаргані отруєне. Якби змога замінити його коров і його тіло, тоді хіба повернувся б до життя». Не шах заде, а тільки його душа. Сулейман тяжко мовчав. Ніхто не може змінити даного Аллахом. Нема зернятка на землі, яке б не було записане в книзі очевидності. Тіла віддаємо землі, душу забирає Аллах. Тепер для Джиханхіра не було зупинки. Місячне сяйво мертво лилося на його путі. Плоскогір'я, потоки, ріки, каміння, білий порох І він, мов, вічний паломник Бо все говорили про вічність Так ніби на землі не було смерти А тоді з найглибших надр землі зринуло потрясіння І дрож став бити знищене тіло Джихангіра Дрож від страху перед невизначеним Що наповзало на нього із клубоченої пітьми З хаосу, з жаху він спробував відмахуватися від того жаху, замірився, здійняв ламливі, як у його матері руки, і так умер. Як десять років тому Мехмеда, Джихангіра покладено в посудину з медом, і Сулейман звелів вести синове тіло до Стамбула, щоб поховати поряд з братом, коли мечеті Заде. Довго думав, кого послати супроводжувати тіло Джихангіра – Врешті сказав, хай їде Баязид. Сподівався, бодай цим, поменшити гори султанчих асекі, який судилося оплакувати вже третього свого сина. Послав їй листа сповненого чулості й гіркого болю, але не безсонними гінцями, а разом з Баязидом, щоб не поспішати з лихою вістю, а привести її водночас з його султанським утішанням.